Opinnberunar bókin, 14. kapli. En sá ég sín. Lambið stóð á Siónar fjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn og nafn föður þess skrifað á enni sér. Og ég heyrði rödd af himni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 Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum. Þeir eru skýrlífið. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir úr hópi manna sem frumgróði handa guði og lambinu. Og í munni þeirra var engar líði að finna. Þeir eru lítalausir og ég sá annan engil fljúa um hákvolf heimins. Hann hélt á eilífum fagnadarbóðskap til að bóða þeim sem á jörðunni búa og sérkverið þjóð og kynkvísl tungu og líð og sagði hári röttu, óttist guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komin er hann kveður upp dómsinn. Tilbyðið þann sem hefur gert heiminin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnanna. Annarengill kom á eftir honum og sagði Fallin er, fallin er Babilon hinn mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af losta víni saurlífi síns. Á eftir þeim kom þriðji engillinn og sagði Hári Rödu Ef hver tilbyður dýrið og líkneski þess og lætur setja merki þess á ennisér eða hönd, þá skal hann fá að drekka óblandað vín af reiði skálum guðs og hann mun verða kvalin í eldi og brennisteini í auksín heilagra engla og í auksín lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp um aldir alta og þeir sem tilbyðja dýrið og líkneski þess og hver sem ber merkið þess mun ró hafa, nótt og dag hér reynir á þolgæði hina heilugu þeirra er hlýða guði og trúa á jesu og ég heyrði rödd af himni sem sagði rýta þú sælir eru dánir Þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvild frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Og ég sá og sjá, hvítt ský og á skýinu einhvern sitja líkan mannsinni. Hann hafði gullkórónu á höfði og beita sigð í hendi. Og annar engill kom út úr musterinu. Hann kallaði hári röttu til þess sem á skýinu sat, beittu sögðinni og skerðu upp því að komin er uppskeru tíminn. Kornið er þroskað. Og sá sem á skýinu sat, brá sögð sinni á jörðina og uppskeran var færð í hlöðu. Anna rengill gekk út úr musterinu sem er á himni og hann hafði líka beitta sigð. Og enn anna rengill gekk út frá altarinu og hafði vald yfir eldinum. Hann kallaði hárri röddu til þess sem hafði beittu sigðina: "Tak beittu sigðina þína og sker þrúurnar af vínviði jarðarinnar, því að vínberin á honum er orðin þroskuð." Og engillinn brá sigð á jörðina, skara af vínviði hennar og kastaði honum í vínþröngina miklu sem táknar reyði guðs. Og vínþröngin var tróðin fyrir utan borginna og gekk blóð út af henni svo að tók upp undir beisli hestana eitt þúsund og sexhundruð skeiðrúm þarfrá.